Aukeratu dugun liburua ba, soinujolearen jolearen semea da. E, Bernardo Artzagak ireatxitakoa. Historioa Obaban eta Ameriketako arrantzo batean kokatua dago. Daviden bizitza kontatzen du txikia zenetik. Daviden lagun batek e, kontatzen du historioa. Liburua ba, joan den urtean irakurri genuen, euskaltegian gian, lau hilabetetan zehar. Nire ustez, irakurtzea ez da errasa, iztegi aberatza baitu eta... Ika ere erabili duelako atxagak. Dena den, dene egomendatu bu. Konieke, historioa sakona delako, eta liburuak, azibesan laster, harrapatzen zaituelako. Obabako eskolan geunden. Maistra berria pupitrez-pupitrez ebiten. Zin da zuri izena? Galdetu zidan nire txan daldutakoan eranantxun nuen. Baina dendenek jose badeitzen didate. Oso ondo, maistra nire alboan eszeritakomutiaren gana zuzendu zen. Eta zuk? Se ize zuzuk? Ni David naiz, Baina dendenek zuin jolaren semea deitzen didate. Erantxun nuen nire kideak burlati ikasle guztiak zortzi edo bederatxe urteko umeak Marrez hasi ziren Zure aita soinu jole aldaba kaldetu zion maiztrak Davidek baieskoa eman zion. Niri musika izugarri gustatzen zait. egun batean eskolara etortzeko esango diogu zure atari Maeztrak oso poik zirudien. Benetako albizta hon bat hartu berritan bezala. Davidek berak ere oso ondo jotzen du, artista bat da, adirazin nionik, egiatan arriduta zegoen maistra. Davidek ukondoarekin joninduen zaietzean, bai, egia da, ekin nion, eta soinua hortxe dauka, gainera. Zarrerako atearen ondoan. Eskolatik ateratakoan aitaren joaten baita entzeatxera. Ezaldia kostatu, kostata bokatu nuen. Davidek ahoa tapatu nahi izan zidalako. Ze berra gure lehen egun mau musikarekin bukatzea. Hotzegin zuen maistrak. Zergaitik ez diguzu pieza bat jotzen, David?